سې بدیج اعلی یا خ ایذن بحر الامانی حداک الله من hazardous tawani خبردار ایننوتن کیا په خوزهم يلعبون کنا خایزين ای خبردار ایننوتن کیا په درياب دو ارزو غانو کې صدا وکوم صدا وکوم صدا وکوم حداک الله من hazardous tawani الله <اللادي> دی ددي تقصیر نه تا تههداو کې دا ته خو په حق و دینی کارون کې تقصیر کو یاتهای ب لګ وواړي دا کور ووا داسې موبایل داسې موبایل داسې الله یا خازن بهبحر اماي هدا کل اللهمن حت تواني زوتلو عمره نو وجهل پهحلل یحل مغرورو محن شوونه <اللعنی> وي <اللعنی> عمر بی زیک او پا نا فرمانای او په جہالت کې فمحلن و منشا ایوها المغرورو اے دو ککلشی وی کو دنیا بانی محلن پا مولا کے دو سارا دیئی بیئی چیز من لک لکی مزا احد الشباب او انت غافل و فی صوب العمى والغی رافل اغاز زمانہ دو شباب خلڑا او تغافل او پا جامد ڑوندوالی ولغی او د سرکشی کې رافل په نخرو رواني الا کم کلبہائم انتہائم او فی وقت الغنائم انتنائم سبحان اللہ انو تر کې مي په شان د سارو تبا حیرانی حائم سرګردانه وے او فی وقت الغنائم انتنائم په وختونو د غنیمتونو کې تو وین وترفق لا يرى الا طموحا ونفسك لم تزل ابدا جموحا وترفق او ست نظر چې ده لا يرى دنه دې کې الا طموح مگر ايه بار طرف ته چې دنه پورته کیدونکې او نفس تا مه شری چې دنه اړېتهونکې جموح منځوګ اړېبین وختو ته سره دې سره بوزي اونې دې سرړی ب اوغ نه دي اړی کوي او ب ده ت رااک هغه نه دي تاک هغه نه دي لا یو عن قو معسې ف لکه یومه یو خو ب نهازسي لو ستا چې دی هغه د ماچونه چې په فاته کې په هوش کې نه نتبا بشی اولا کتدالا یوم یوخوض بالنواشی کل جنوری کی گی سر کوندائی یوخوض بالنواشی والاقدام وما آل الحیات لنا بآل ولا دار الفناء لنا بدار وما اموالنا الا عواری سیا خوضها المعیو من المعاری کم آلی کردی ندې دا جن د والا زمونږ چې دې دا زمونږه حل نه دی ولا دار الفنا الانا بداري نو دا کور د پنا کیدو زمونږه استاد کور دی د عدل ته چې س اونې بوتي دا زمونږه حل نه دی دا کور نه زمونږه کور نه ني وما اموالنا الا عاري وینې دي مالو نه زمونږه مگر سوالي سيخذل موير عدل مواري هغه چاته بس سوال درکړین او هغه ودره یی سوال ورکړې شیوی نه بد او شی زوا معيد جاتي وصالتي ورغدي معار جاتي ਵਿਚار پرسال ورغدي شي وي او د اپ سوالتي کوم ورغدي شي وي نو غا وما نو غاري ني واما آل الحیات لانا به اهلن ولا دار الفنا الى انا به داري واما اموالنا الا عاري سياخذها المعيد من المعاري خشنه دي لي ابي طيب المتنبي شعر نويي الظلم من شئ من نفوس فإن تجد ذاعفة فلعلتن لا يظلم ومن البلية عظل من لا يرعب عن جهده وخطاب من لا يفهم والظل يظهر في الظليل مودة وأود منه لمن يود الأرقم ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصدافة ما يزر ويولم الله ظلم کې د کېکا نه دا د عادتونو د نفسو ده نه دا د عادتونو څنګه یې نفسو ده فاین تجد الک فلانه کړی د ظلم کینہ ای فاین تجد ک تعمند یو خاوند د عفت یعنی ځان ساتي د ظلم نه فل علت اللازمو صدا علت د وې د ظلم نه کم کمزوري وی اته بيګمو خبره کنه وی او زیکور مین د متعالاه کور شو او نو بلسو دنګ دنګ دز د بزې مې چې سچاله کچې د فلاني زوی د زی وادرې ای, ای غریب اور مخ کې وس مالدار شې مې چې غریبه ده نه خو ده په دې نه پېږل ته لږې در کې تر دې بل نه لزګو دي په تاسو ای تر دې بل نه تی د مالدار نه ده تاسو الظلم من شمين نفوذ فانتجد فا رايفات فل علت لا يذمي څنګه ورته نه کتاب نه کتلم ظلم دې دا خو بچی ته کیږي ا کتاب نه کته سره غزلم دي تر څو وینځه متاع الله چ كم طالب کتاب نه ګوري دی دا وينه سره زلم کوي زياته کوي نو ته بو وېسې یو څه ودیو پيګینو و من البی بلیته عظم الله ير عذی او دا د مصیبت نه سره ملامته کوي تاسو چغم نه نه منی یعنی جال ذ خپل جہل یعنی سره چی ذ خپل جہل نه منی کیږي ته ملامته کوي رداله کوي دے. من لا يفهمو دے. دیش لی مضیبت دی وختې تاب به منله یاسممو او خبرې کول هغه چاته چېغپ نو ساډته رباب غ کووللي می تا <تصفح> ته خبرې کول دیان ته خبرې کول یو ساند راب دیلي ولو ی روپیر ذلی لي مووددهتن دا ژلک ندی دا په ز کې مینه خکاره کوي شي ووا پ شوم پ نه شوم که نه پی چې کم زورور دی نو دا کم تا دی زورور ور سره مینه ددي وجه نه کوي چې د زونه کې خو زلی ده دی کم زورې دی نو س کولی نه شي کو لې یعنی دا کمزورتیا دا وجه نا دی تا تا مین اخ کارا کئی چگنی تا تا زمان مین دا نور چکلا دی دا غشن بیاجو برابر ایدی خو اوز دبانی کمزوری دا نا جی خیر علی جی تا تا خیر علی جی تا خیر علی جی تا خرا لی ای که نور سنینو علال کرده چرگیم چاکی خود را کورشم کنر سنین دا دی مال چې کله کلا گوری دی خبرو تکا نه و هو به پتځي دلي و الظل يظهر للذليل مودتان ګوره کاته مو ګوره مار نه دی مار برغ مار د زهر ډک کنه که نه دی پای که نه چې یو سړی ذلیلی ایزت په کې او هغهت تا سره ایزت کوي د لد د وجهې نه نورد ذری ده دی نوګوره دی چې تا سره کم مینه کوي او ته د سره مینه کوي نو غ نه خه چې د مار سره مینه وکه مار ز زهر په کې ټاک به در کې دی هم پیل حالټکه م کې خو که او خو دوه مطلب له اوور ېو اوسې ور سر راسو او دو می هو ډیر د مینی والا د دنلیمان یو د دپاره دغه چا چې دو سره می نه کې اررق هغه مار د مار سره دي مینه وکې الحو جاریبان لبهده که نه وي خل الحب جاریبانو دووهکه ده مینه دو طرف غواړي یو طرفه می نه کېي تک دی یو لاسه نخې کي د چې دوایه شي و ه ب د تا چا سره نه ل که نهغ پیش ته وور توک نه سره میونه لي بس بلکل دا الله رو جننو د مجن نه ده په ما تهعاه په می نه ایطالفهه او ما ته یادی شوځای نو دی وای چې یو سړی ذلی للی اوغا تا سره می کاره کوي د زیلت د ووج نهځکه زیلت چې دی دا په ذلیل کې می کارکول کاره کوي خو ته چې دی تا سره میه کې ته به د سره میه کو نو د سره د مییننی کو او نه خه چې د مار سره میینو کوې د چې د زهخر پر لکه کار د خهر پرات دی تاته د سر د د ما سره مینو د سره کو ده دی بل میثال داخور را دا رواني نه او نه دا دا ویخ داسې کولیږي دا پاپې دا په رفل ده خیر دی ترکه پور او روان دی دیوال لښনাত لږ دا وای په پی بیا خیر دی دا تخیر دی اخر راځوي وای غرام کته را اورږي اوس یې ځګه نا لان دی لیکلې برتمن لو کو های دشمن تاکیا کاردان اغله پای پائے بو سیل ازپا افغان دیوار را رحمت دیرا علی اوس کېږي بر تملق هاي دشمن پخچم چې ګړید د دشمن باندې تکیه کردن اب سو تا کول دا کمکل دی دے ای بوس سیل ازبا افغان د دیوار را دا خپي کول اول د دریا د سیلابو اغا چالا را د یاب دی خسیل را نویخ نیدل غرزی یا لنگی چمچگیری که چپکی را چپکی خو غرب کتای غرزی بر تملک های دشمن پاکیا کاردان اولحیز پای بوس فیل از را افگاند بی ور را ور لی دیگن ومنالعداوت ما ینا لکا نفعو ومنالعداوت ما ینا لکا نفعو سمد لبا سمد لبا ای بازی دا عداوتنا ما ینا لوکا نف او ہو چه تاتا بدا غی سرسی لگا سائے دبر اسی سبر اسی؟ آه. اے من انواع العداوة عداوة ينالوک نفعها ينالوک سو فا ان عداوة الظلیل الَّذِي يَظْهَرُ الْمَوَدَّةِ وَيَطْوِي كَشْعَهُ عَلَى بُوْضِكَ وَيَطْوِي كَشْعَهُ عَلَى بُوْضِكَ نو... تظهر ما اضمن من الخبص تظهر ما اضمن من الخبص پ مَنْ په تنفه او عَلَى دَفِينِهِ عادي جَانِبَهُ انتلیله دفې وای اضره جانب به هو بیا عکسېه صدااقتو په ان نقد ت کوو سببې یته اوصللو به ال عذاوللی ان نه هو ته هغې نفره شي غ سرهشي لکه نف شي ظاهر کې رضامندی کړې نو دشمن لګانا نو کارون د سره کوي دهم د سره کوي لګا کله کې د کنه خو د ور ولګي دی وکي دور لګي و من له عداوته ما یا نالو کنه کو ور کار بر سره کوي او یي بدګور دشمن او فائدہ بدل در لا خپل څه مقصد دی ومن له عداوته ما یا نالو کنه کو ومن الصداقه ما يذرو ويلم او باځره دوستاينه هغه چې هغه ضرر ورسي او درد ورسي کوي دا لې په دوستست کې را سره وکو غځ دشمن د د په کله پایده در کې او دو دوست په ل کله ضرر در کوي نو ته به سوو ک وواورې په ظااهر للی بااسې مش د رحمانه میې ګوره چې چغي دی کوو ماط دا به سره به کې وورې مست که نه لاظان ل جا شو سوو قیل نه دیکر کله چې دا سووک ک دا مخکې